Capitolul 17. Acestea a grăit Iisus și și-a ridicat ochisele la cer și a zis, Părinte, a venit ceasul, proslăvește pe fiul tău, ca și fiul tău să te proslăvească pe tine, precum ai dat lui stăpânirea a tot trupul, ca tot ce ai dat lui, să le dea lor viață veșnică, și aceasta este viața cea veșnică, ca să te cunoască pe tine unul adevăratul Dumnezeu și pe care ai trimis pe Iisus Hristos. Eu te-am proslăvit pe tine pe pământ lucru a săvârșit care ai dat mie ca să-l fac, și acum mă proslăvește tu, Părinte, la tine însuți, cu slava care am avut la tine mai înainte până a nu fi lumea. A arătat-am numele tău oamenilor pe care ai dat mie din lume, ai tăi erau și mie ai dat pe ei și cuvântul tău a păzit. Acum au cunoscut că toate câte ai dat mie de la tine însuți, pentru că cuvintele care ai dat mie le-am dat lor și ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru aceștia care ai dat mie că ai tăi sunt și ale mele toate ale tale sunt și ale tale ale mele și m-am proslăvit întru dânsi și nu mai sunt în lume, iar aceștia în lume sunt. Și eu la tine vin, Părinte Sfinte, păzește pe și într-un numele Tău, pe care ai dat mie, ca să fie una precum și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam pe ei și într-un numele Tău, pe care ai dat mie, i-am păzit, și nimeni dintre un și n-a pierit, fără numai fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum la tine vin și acestea grăiesc în lume, ca să aibă bucuria mea de plin întru ei. Eu am dat lor cuvântul Tău și lumea i-a urât pe ei, căci nu sunt ei din lume, precum eu nu sunt din lume. Nu mă rog ca să iei pe ei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei din lume nu sunt, precum și eu din lume nu sunt, sfințește pe ei într-o adevărul Tău, cuvântul Tău adevăreste. Precum pe mine m-ai trimis în lume și eu i-am trimis pe ei în lume, și pentru Dâns și eu mă sfințesc pe mine însumi, ca și ei să fie sfinți într-o adevăr. Și nu numai pentru aceștia mă rog, ci și pentru cei ce vor crede prin cuvântul lor în mine, ca toți una să fie precum Tu, Părinte, pentru mine, și eu întru tine, ca și aceștia pentru noi una să fie, ca să creează lumea că Tu m-ai trimis. Și eu slava care mi-ai dat mie, o am dat lor, ca să fie una precum noi una suntem. Eu într ei și tu într mine, ca să fie ei desvărșit într una. Și ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-a iubit pe ei precum pe mine m iubit, părinte pe care i-ai dat mie voiesc, ca unde sunt eu și aceia să fie împreună cu mine, ca să văză slava mea, care i-ai dat mie pentru că m iubit pe mine mai înainte de temerea lumii. Părinte drept, și lumea pe tine nu te-a cunoscut iar eu Te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că Tu m-ai trimis pe mine și am arătat lor numele Tău și îl voi arăta ca dragostea cu care m-ai iubit pe mine dân și să fie și eu întru ei.